Al-Amin Osalallahu wasalamu al-barak al-amina Muhammad wa al-alihi wa ashabihi Ađmejno Begobe i strahote prilikom prelaska preko sirata sutra na sudnjem danu povećate se i sa pojavom tmina čehendamskih tmina jer se sirat kroz džehennemske tmine koje s vremena na vrime kako smo spominuli probijaju džehennemski plamen pa kako da preko sirata koji je oštri od sablje kanje od glasi kose, mnogo krize ide čovjek kroz tmine ne vidi tako tame još postavim kroz tmine dakle, kako da hodi njine moći prelaziti preko njega za sigurno čak na dunjavuku, nešto slično da postoji, ne bi čovjek mogao da ide osim sa svjetlom. Isto tako sutra na sudnjem danu neće se moći prelaziti preko takvog sirata osim sa svjetlom. To svjetlo a siratu na sudnjem danu opet povisit od imana i dobrih djela. Od imana i dobrih djela ima se taj iman Kad izve u porijede radi Allahu ta'l'ana, prenosi se da je Allahu poslanik Alihi sallatu rekao zar da je džaharijska vatra poput vaše vatre, ona je mračnija, tamnija, od tmina u velikim dubinama, ona je šeddesiti neki dio ove dunjavučke vatre. Dakle, kada se zemlja zamijeni drugom zemljom i nebesa, Vijednice, vijednice i vijednice nalazit se na siratu, prelazit će preko sirata koji će biti postavljen, postavljen ućminan. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hadid u 12., 13., 14. i 15. ajetu spominje prelazak vjernika i licemjera preko sirata. Vjernika i licenjera preko sirata pa kaže Allah subhanahu za vjernike Jo meteram mu'minina wal mu'minati yasqa nuruhum bayna aydikum wa bayn imanihim ushraqum al yawm jannatu tajri min tahtiha al anhar qalib fiha zalika wal tawz al anbiya tadaga vidziecie świetnikie i wiernice kako se z nicho światło kreje i z nichowej njih, desnej stronie radujcie se danas was czekają jermenske wascze kroskiej wieki tekujynie macie zostać wiecznie to jest daje to veliko. Zatim ono spominje licemire, jer smo rekli, ako se sjećate o prvom predavanju, da će i licemiri krenuti preko sirata. <coughs> u gledisu, džagrevinja, dillaha, njegove njegov, njegov, njegov, njegov, riječe na spominje se da će svima ljudima i djenicima i na dati svjetlo, zatim će se licemirima dok budu prelazili preko sirata ugasiti to svjetlo. A kažem ono 13. majicu, Joniya fulu almunafiquna walmunafiquatu lilladina amanu nurun tanqabis min nurikum qila arju wa koji su skrivali u svojim jeli grudima nevjerstvo pokazivali islam recite onima koji su vjerovali um, tanqabis min nurikum sache kajte nas da uzmemo kod nas poznat Sačekajte da mi od vas preuzujemo također, kada se da imamo mi svjetlo. Da poslužimo vašim svjetlom, pa će reći djednici bilo ko. Pazite, kaže se atkrive u aločkom mjesku, kad se kaže atkrive, dakle neko će reći. Tada će Sada je došao trenutak da se vjernice ismijavaju sa lice Sve do ovog trenutka lice mjeri su se ismijavali s vjernicima. Nešto malo pokazivali od vjerega, a od svojim prsima <coughs> i u svoja svetljiva kad se osane ismijavali bi se sa, sa vjernicima. Međutim sada bilo ko od vjernika će reći vratite se pa potražite svjetlo. Gdje se to svjetlo... O kakvom svjetlu govorimo? O svjetlo ima... je se to svjetlo postizalo i skupljalo? kupljavu na Dunjavu, a će reći vratite se, tražite svjetlo, vratite se na Dunjau, a Dunjavu ga više nema, pa će se oni smijavati s njim. Hrviler, Živoga roka, kontravi denisu mora, jer vratite svjetlo i potražite svjetlo, za dori bebejne, kondisuri, za hudaz, dao te imamo ti Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hrvih, Hr Pa vidimo, dakle, iz ovih kuranskih aljeta da sutra je nekako bitan ima vrijednost, da će biti u potpunosti razotkrijeni i neće moći dalje nastaviti preko sirata, dok oni koji ne budu imali imana, lice mjeri, nakon ako imamo nešto bijela kojima su zavaravali se i sebe i druge, jer na Dunjavku sutra će biti u potpunosti razotkrijeni i neće moći dalje nastaviti preko sirata jer ne imaju svjetla sa sobom. Pa i šalak nama. poznajemo se sa dobrim dijelima, u dotičnim trenutima na sve svoje prinutke ispunimo tim dobrim dijelima. Od tespiha, od tekvira, dakle i badeta jezikom, od i badeta srca, razmišljanjem o Allahom i stvorenjima, od paranjem i slično, ili od konkretnih dijelog namaza i ostavog. Jel? Pagledajmo što više, da svoj iman. I Allahu subhanahu talakako došlo u hadisu, ja, kvijernik je bolji od slabijeg. Oba dvojica su dobre ali kod Allah onovo sam ihali sa radom su fanijalizovali tako niti ništa i nije koristio i ništa dubina neće nikorisiti tih poljašnjih glasati oko liko njihovo srce oko njihovo srce da bude tisto od širka od kufra od lice mjerstva i ostalog ostalih heli griha ma kako čovjek radio na imanju na dobrim dijelima, ako posuđa <h h> ta tak iman bude prljavo e, kako vi vodu sipali jer do, donijeli vodu iz meke, čistu, najčišću, najbolju vodu, vodu zemzem donijeli, međutim, Usul je uprljao u posudu. Ništa ti ne izkoristamo. Isto tako čovjek činjenio dogla djela makakva, jer je li dijela činjela puno. jim se tri kategorije, s kojima će se podpaviti Čehne, radijali To je čovjek, ko je na svoj život obinu, tvrdio, da je na Bohu v putu zadal. Da Drugi, ko je potrošil sav svoj imetak, podijelio ga, tvrdio, da ga je delio radi Allah, silo masimo, nije ostarke, <coughs> da ga je delio radi Allah. I treći, koji je so svoje vrijeme tražio znanje i delio ga drugima podučavio drugim, tvrdio, tako dakle, najednog uzdizao Allahom, svišću imen, podučavao u njavki. Međutim, svejedan i onaj prvi poginuo, dao svoj život da se kaže kako je junak, a sve rekao na tu da je junak sutra na tu ništa nije ostalo za njeg. Onaj koji je dijelio, je podijelio sav svoj uvjetak, dijelio ga, u svojim prsima je to skrivao, možda je govorio, da on dijeli, da pomaže sira međutim, u svojim prsima je skrivao to, ja, priželjkival Vyhová trčí, když je kývalo, Čest, najčešća dola, pa je bio upitan zbog čega Allaho poslani, čestisja Allaho poslani, kao je salat taj pa je rekao, nema nijednog čovjeka, nema nijednog ali mogu sina, a da njegovo srce o ovim za koja je došao spomen u sunnetu hadisu Allahog posanika ko bude imao u ta dijela ko bude radio u ta dijela imat je svjetlo na svojim dana tih dijela je mnogo večeras zapravo spomenit ćemo nekao koji je došlo u hadisu Allahog posanika pa jednom tih dijela jeste čuvanje i ustrajavanje obavljenju petna nazov obavljenja na petna da hajja ciena mazat usun tako da čovjek ustrojavao obavljanju pet dnevnih namaza bude kad će kaže ustrojavao obavljanju misli se nestudu. Jesli se on nestudu tako ustrojavanja i obavljanja pet Dnevnih namaza ljudi gdje se misli ko bude ih obavljao u nestudu. Nau hadisukum sa se prenosi da je Allahu poslanik ali salatu sam rekao pozvati hadis je pola i Riječi, alhamdulillah, ispunjavaju mizan, babu, rasud, nebladu. Riječi, subhanallah, alhamdulillah, ispunjavaju sve što između nebesa i zemlje. Zatim kaže, as-salatu muh rumi. Namad je sviđu. No i poznaki komentarna, hadisa, je od imno ređe, nama hanja lija, koje je korna skraćen preveden i nazva nebudzi neambicja, na to je skraćena herđa, jedno ređe, bo uom komentara. No je tu nebo komentara, leđe, bo uopena šnisao, jedna od učenjaka i tako nazva nebudzi neambicja. Habi ze u tom suom komentaru kaže, namaz je v jednicima na hiretu biti sviđo, Al-Fadisu, emisaj me malika, rabijaloh, malika, rabijaloh, poslani karih i sabato rekao, obraduj one koji odlaze do mestina otminana sa potpunim svjetlom na surednim dana. Obraduj one koji odlaze do mestina otminana sa potpunim svjetlom Pojedini komentatori kažu, mišallahu da nadat se, da čak oni koji pomogu one koji odlaze do nešćina da, da obavne sabah namaz i jačiju namaz, dakle u ovim vremenima, pa ako Bog da jom se mogu da nadi ovoj, ako ovoj nam radi. Pa, dakle, ona supruga da probudi svoga muža, jer on je od tih pomšija, obore, odlazi u džaniju, ako mogu da nadat se da jom zadati ovoj nam. Malo prije spomenutu, evo Musala, aš Alija, sadaka. Od sadaka je to burhan. Burhan, vrločkom jeziku, dakle ima značin jasnog dokada. I sama sadaka ima jedna slična svojim medicima i svojim životima, svojim medicima i svojim životima, na svim mjestima, izredno jedno mjesto. Zbog čega? Zato što čovjek voli više i ne, nego daći je život, ono ne para, uzmi sve, dajem krv, ono ne daj para, daći je čovjek sve. Zato ono se kanantala traži ono što čovjek odraži, odraži ono što čovjek odraži, pa koji udjeluje na mnogom putu za mnogo vjeru, to je im šalma udala jasan dokaz, jasan dokaz gdje ja Bog ima. I ovdje stoji dakle kako Sara Burhan i dakle tamni mostenje umiljevanja na lohom putu je ja sam doka što kojer Burhan se koristi za sunčani sjaj za sunčev sjaj pa dakle ovdje dakle, na tomaj koji bude umiljenom na lohom putu komo da sutra će biti obasjan sličnim sličnim sjanjem takođe kaže se osabru bilja um i sabr strpljenje isto Dakle, strpljenje Dakle, račeno je, ko prođi suro laket petkom, podarčeno se svjetlo, koji će ga obasjati, osvjetliti između dvije džume, u drugom rivajtu stoji i bit mu dato svjetlo na sudnjem danu. Dakle, jednom rivajtu stoji svjetlo na donjavu koji između dvije džume, a u drugom rivajtu stoji... odara na nagljude, bata nagljude i na sudnjem danu. Dakle, da govori o gajdu ne može. Dakle, moralo je da čuje nešto slično ili odavljalo to, to sam ja nisal. To sam spobodna razila u svakog učenja. Zatim, samo učenje, je li Kur'ani Kerimah posebne, je li sure i Dakar, jer on ima, dakle, ostavljavanje, dvije sura, ako govori u hadisu, postizanja sutra svjetla na sudnjem danu. Kako je došlo u hadisu, je umane radijallahu hani, Allah poslanikali, salatu selam nekao, učite Kur'an jer će se doista on na Sudnjem danu zauzimati za onih koji su ga koji su ga učili. Pa kaže učite Zehrayin. Al-Baqara. Az Zehrayin kako ste je komentara, al-manavirah, 1.2, jehrado i je su dva svijeta Učite Zehrayin, pa vi kažete Al-Baqara i u komentaru, je su dva svijeta sura El-Bekar El-Imran desu dva svjetla, zbog čega? Kažu zato što u ovim kur'anskim surama, suri El-Bekar El-Imran ima mnoštva propisa koji vijednik osvjetljavaju put na Dunjavku. I s toga ćemo sutra svjetljuti i narijedno. U ovim kur'anskim surama ima mnoštva Allah-i imena. skoro svaki ajed završava sad nekim Allah-imena. Pa također da to vijedniku posebno osvjetljavaju njegovo život na Dunjavku raspozna, svoga gospodara, kroz njegova imena, a pa zbog toga će biti, dakle, i svjetlo na sudnika. Zatim, kao prihlo i pamćenje ovoj knjige Kur'an i Kerima, jedan je obrazloga da kad... u hadisu Borelja, ali je u Lama tava, se da je Allah u poslanih Ali i sada poslanih rekao, kogod je učio podučavao njeno i radio po njemu. Njegovim roditeljima, uduri Runa od svjetla, čija je svjetlost poku sunčane svjetlosti. za zaodjednuti sa dva obrtača. Cijeli dunjav nije vrijedan njih. Pa ću upitati zbog čega smo odjednuti ovo onim. Zbog čega nam je ovo dato? Pa će se odgovoriti zbog vaše vijeteta koje je učilo Kur'an. Šeha Pani Gavdjeliju Hasenu. Dobri Hadis. Bliži vam haki. Pa kažu da ćemo ovo dobiti rodite da je u Kur'anu Jerina sa Otacom Sahafitom Allahu je knjiga pa će se reći gospodaru krasiga tajom njegovog krasa pa će mu biti data krona plemen plemen što se zatim će se reći po večeru pa će mu dati ogrštačije plemen torsi sjajiti će, pa će mu pa će se reći gospodar budi zadovoljan njime pa će Allah subhanahu wa taala biti zadovoljen zak Zatim, dostupanje pravde, pravedno postupanje i dostupanje odbrane pravde. Jedno je od razloga i od tog dijela zarodivanja suprasvjetlana sudnjika. Došlo Hrvisu Đanrejk, Jabilaha, Radjallaha, Ima, da je rekao Mlako, Krasanika, Alihi, Salatu, čuvajte se nasilja nepravde, jer će doista nepravda učinjena na dunjavku biti razlog ni na, na sudnjiv dan. Čuvajte se nasilja, nepravde, nepravda koja zatim traženje šerijatskog znanja. Nama novog hadisa govorili radijallahu ta'ala onjemaj rekao Allahu poslanik ali se to koji zaberut put da ne želite tražiti šerijatsko znanje, a Allah put do dženeta. Ko put da ne želite tražiti šerijatsko znanje, a hoće put do dženeta. Pa Allah hoće mu put do dženeta na dünyaluku i normalno onaj koji posidu šerijatsko znanje, spoznaje o moći naroda Allaha, Allah se držati toga, jer i ako Bog da nam je naliti gledati putem, koji gledi do ovom uzagosno. putem, koji mi Allah I kažu na afiretu Allah će nam ulačiti put dođeneta. Put dođeneta na afiretu je, na afiretu je preko, preko sirata. Spominje se da je rekao imam šafijas. Jedan mudrac je, je pisao drugom rekao učenju koju je napisao. Je. Pa je rekao u pismu, brate moj, tebi je dato znanje, pa nemoj svoje znanje da mu nečistiš minom grijeha, pa da i sam budeš u kada se učeni, učeni budu kretani sa svojim svjetlom, sa svjetlom svoga znanja. Zatim ljubav u ime Allaha suh od dijela s kojima se ako boju da sutra postiže Allahovo svjetlo na ja svog njeg dan. Dakle, ona isklana ljubav u ime Allaha suh ne samo na jeziku, samo ja na riječima. Poznati su vam kojima se spominje da radi Allahu subhanahu wa taala da će sutra biti na mjestima na kojima će im pozavidjeti i vjerovjesnici i šehidi. Kaže Allahu da će biti od izberih da će biti da mudariba od nura, požabidi i vjerovjesnici i šehidi nisu od vjerovjesnici kaditi šehida pozavidjeći na tom mjestu i vjerovjesnici i šehidi. Pa se spomnjao u jednom rivayatu da je došao Arabija da nije stigio. A sharu se stigli da ponekad upitaju. Jako i možda nije bilo jasno stigli da se izglede napravljamo u opustu. ko ovo ovaj je odmah pravoj, pa je došao jedan kad je čuo ovaj hadis da biti namidni, bit ljudi koji, koji neće vezati rodbinska veza. Niti nekakve veze. I bit sutra na, na njimarima od mura neće biti ni njerovijeti ili šihidija pozdraviti i njerovijeti šihidija. Da, da je bit će na mjestima na kojima će im ili ću svi kusun. Pa Allah, sami karih, sam, sam nasmijao se. Je li se takvom pitanju da pojasni? Pa je li rekao to su ljudi iz raznih porodica između njih nema rodinskih veza ali su se voljeli pravi Allaha. Allah će im postaviti od nura pa će im dati da na njih. Njihova će lica svijetliti i njihova će odjeća svijetliti. Drugi ljudi će biti prestravljeni na sudnjem danu dokoli oni straha neće osjeć koje je Boguštičanici koji ne hoće da muči strahovati ni za čim ni za čim neće tugovati zato što Većemo se možete vidjeti vaš tetkamo bare ali kadis ga je sjedih vlasi kose i brade tako dakle, čovjek kako bili jeli brade i kosa da ostaje da počesto mnogi je kada prodiju bijeli a ti su i došlo lijepo preporučeno ostaviti, to će sutra biti razlog svjetla pa je došlo u hadisu ko pa je rekao ko sjedi jednu vlas u islamu ko sjedi jednu vlas makar jednu vlas u islamu ona će mu biti na sudnjem danu pa je neki čovjek prišao i upitao rekao ima pojedinaca koji uklanjuje svjede vlas Imamo ta idinača koji upaljuju Pa rekao Allahog poslanika, ali je i salato sam, neka ukloni svoje svjetlo. Ako hoćeš, uklonujem. neka ukloni svoje svjetlo. Piše, hazvanija, cijenja, pregledu, sahid, i U drugim hadisima se spomenje da sviđe vlasi unislav, kada je vijednici, vijednici na sudnjem dano postići četiri nagrade. Kako je došlo svjetlo, dakle na da za svaku svijedu vlas dobit će jedno dobro dijelo, izbrisat mu se jedno lošo dijelo i kada možemo subhanovo telo povećat će se jedan stepen za njom. Kako je došlo u hadisu, je, da u djelu u ovom te aran, u ovom poslanika Alihi Salatu rekao ne čupajte svijede vlasi, jer će one doista biti svjetlo na sudnjem danu, ko sjedi jedno vlas u islamu, za mu se upisati jedno dobro dijelo i obisati jedno loše dijelo i podići mu se zbog toga jedna djelja džana. Iz i sličnija misla vidimo da u našoj vjeri ništa nema bezpece. Dakle, ništa nema da praktikuješ, a da zato ako budu da nećeš biti, biti nagrađan. Zatim, činjenje dobročinjstva onima s kojima su tvoji roditelji dok su bili živi održavali vesu. Činjenje, oni nima dobročinjstva. Dakle, bili su prijatelji, tvoji roditelji su možda preselili, budeš li održavali s njima pred dakle, njihovim prijateljima, zato ćeš ako Boga imati ovu nadru da se podari svijetom na sudnik dana. U hadisu Adulaha ibn Umar anhuma, spominje se i odgazivanje da je bio sa određenim na spadinu, stojao je, a prošao je pored njih pješice jedan od pustinjaka Arabljana Beduina. Adulaha ibn Umar zaustavio, okremao ga sebi, pitao je se li ti taj taj Sin tovi to ukaže, jesam. Pa je Abdullaj to nomer jednog od prisutni, nadužio da ide da dovede njegovu jahavicu. Zatim je Abdullaj to nomer s kinu osvoju, imamo nešto slično torbani, i ono tao nam I dao mu svoju jahavicu i rekao, nestali tu. A ovi svi začeđeni kao po glavi, a kažo, pa nije bilo dobro, da budem je dva vilara Birhemaj, čuli praži, neka ide. Ja, pa je rekao, Abdullaj to nomer, čuo sam odmaholko sam ikan Ako sam da je rekao, čuvaj prijatelje svoga oca, ne prekidaj veze s njima, tako Allah ne bi ugasio tvoje svijetlje. Čuvaj veze prijatelje svoga oca, подойдёшь najveća briga vjernika i vjevci. Najveća te gorba i strah. što ćemo čupiti, ako ga sljedeći puta u hadisu se spominjete, rekao Allah u ali i sam, nema ni jednog vjernika da će više i brižnije dozivati Allaha. Pravom što ćete sutra dozivati, Allaha